Вибрали, вижали, збудували, вже й наші поради нікому не потрібні, як і ми самі. За молодості можемо офірувати життя, іноді ні за тютюну, на старість щіпляємося за нього зубами. Отож, я не дуже побивався за небіщиком, бо власне лихо, баблизька смерть, притлумили в моїй душі всі струни і не знав до кінця, завіщо терплю муки галілейські, і не молився, бо не вірив, що мене врятують святі молитви. На одне не поскупився Осавул, на труну. Була велика, витесана з міцних дубових плах, її разом з покійником везла на санях до церкви пара моругих волів, і до неї, вивільнивши скуни, прикували мене. Труну поставили на марах посеред церкви. Молоденький зляканий попик поспішливо ковтаючи слова «Прохамракав канон на ісход моєї душі». Церкви більше нікого не було, всі топилися в дверях. Я намагався перебити попика, звертався до нього, але він швиденько скінчив молитву і майже бігцем подався з церкви. Брязнув замок, грізно одлунило в мене в душі, пітьма з головою проковтнули мене. Одна єдина тоненька свічечка горіла далеко-далеко, біля налою. Церква видалася мені велетенською могилою, і страх холодний та важкий напав на мене. Мені здавалося, щось душить мене за горло, і я важко дихав. Христос, і анголи та святі танули в моруці, мої молитви не сягали їх. Я відчував їхню очужілість, суворість котра була нестеменно такою, як і людей. Ази ж вони не знали правди, ази ж не могли допомогти. Я був стермосований тілом і душею. Часом людь заливала мене, але вона швидко спливала. Я думав про те, як же проклинатимуть мене терешко та тишко, що скажуть про мене. Спогадав Мальву, чи відчуває щось вона, чи молиться за мене. Але й те стороною. Тільки очі матінки, стражденні, рідні, дивилися на мене з пітьми. Серце мені набухло слізьми, і я заплакав. Не пам'ятаю, коли вже плакав. Ми, козаки, люди, тонко сльозі, звитяжній тонко Це правда. Мої побратими плачуть часто. І жалю до меншого брата, який утікає з турецької неволі, покинутий старшими братами. І жалю до дівчини, яка голосить над порубаним у житі козаком. Із сердечного болю до кобзаревого поводиря, обвішаного торбами і обсипаного ножею та трупом, Нашого брата легко розчулити до сліз скрипкою чи бандурою, оповіддю про сироту, навіть казкою про бідного наймета. Як і насталити душу одним покликом, вознести її до найвищої звитяги, коли смерть здається не страшною, а віддати життя за товариство, за вітчизну найбільшою радістю та честю. Я ж плакав, чи не вперше. Затріщала в останнє, мигнула свічка і погасла. Допіру той світлячок, моби, освітлював щось у моїй душі, тримав мене на силі, а тепер пропав і він. Здавалося, то був якийсь знак, був ту мить у горі, що зашелестіло, залопотіло, хавкнуло і затихло. А далі заплакало, але так тоненько, що я ледве чув те квеління, Воно долинало з пітьми з лівого притвору, де, як я запримітив при свічі, висіла картина страшного суду. Відтак затихло. І хавкнуло знову, і прошкрябу тіло по даху. Я не дивився на покійника. Ні тоді, коли ще було його видно, ані тепер. Я не боявся його, адже він знав, що не я його вбивця. Одначе близькість до мерця, з яким завтра покладуть до могили, крижанила серце. І знову чорний ганчір'є думок, і знову досада на самого себе, що не послухався власного розуму, не від'їхав з села, адже знав, чим все може скінчитися. Я опустився на коліна. Лягти на підлогу не дозволяв короткий ланцюг. Річка думок несла мене від берегу життя. «Померти грішним, не будучи ним». «Стану перед Господом. Він один знає, що я не винуватий». Однак молитися не міг. Щось запечатало мої вуста, мою душу, мою думку. Вона крутилася, борсалася, проривалася на волю. Я не помру без боротьби. Враз щось ніби сяйнуло. Примеркло. Сяйнуло знову. На підлогу за кілька кроків від мене впала біла пляма. Підвів голову в гору... І побачив, що то місяць, заглянув у вузеньке горішнє віконце, прийшов подивитися на мої муки, на моє конання. Моторошно ворухнулася відрубана голова Івана Хрестителя, а моя голова впала мені на груди, і я зашепотів молитву, а далі згубив її і закляк. Моя пам'ять потьмарилася, сили мої згасли, тільки тупа стріла болю поколювала під серцем. Зненацька щось зашемріло праворуч від мене. Це шемріння було зовсім тихе, але в німотності нічної порожньої церкви все ж чутне. Я глибнув туди, і в місячному промені побачив щось маленьке, вертке з гострими чи то вухами, чи то ріжками. «Чорт!» – проняла гостра, як ніж думка. Та маленька істота знову заворушилася. На мить звелася на задні ніжки, Передніми запрацювала швидко-швидко. Я ворухнув ногою, і вона шаснула в пітьму. А коли по якомусь часі появилася знову, мені спала з очей полуда, і я зрозумів, що то миша. Звичайна церковна миша, про яку чомусь кажуть, що вона дуже бідна. Може, й справді бідна. Службу поправлять не щодня, і проскорила мають також, а вона аж харчується крихтами з них. Можна насміхатися з мене, але лебонь саме та миша піднесла мій дух. Мала та сіренька, і то бореться за життя, а я великий та дужий, і маю здатися на чиїсь чорні підступи та вигадані чари. Подвигнутий мишею, ставши на чотири, підліз під мари, ліву руку тримав догори, бо ж була прикута до труни.